<ratt> Han <här> hade gått om får en blodpropp nu Han var på siktet Hänger Too face Åh <här> oh, herregud Ska vi köra? Ja Vi får vänta på att inte går gjorde igång Ville het podcast avsnitt 20. Ja men. Ja, eh ja. Khaled heter jag. Larsson heter jag. Anton heter jag. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Enthusiasm <laughs> Blev du Livligt med all entusiasm igår eller? Vadå? Oj, jag ska stänga av vi då. alkoholmässigt tänkte jag just. Eh, nej, vadå? Hur gick det nej. för dig igår? Vadå? Du har, du har Men, inte berättat du hur kalas du blev? Nej. Ja, jag drack lite vin och torta. tårta. Mm. Mm. Moa skrev att du var kalas. <laughs> det skrev hon väl inte? Jo. Hon skrev att jag var ett läge. Ja, ja. tänkte jag. Nu jävlar. <laughs> ja, nej. Nej. Nej. nej, nej. nej. nej. nej. Ingen av oss som har druckit seriöst i helgen. Det är bra det är kanske. Ja, för ingen seriöst. Ja men, kört fulla puck, eller vad säger man? Ja. Kört för fulla muggar. Ja, precis. Det är ingen som har gjort det här. Nej. Ja, ska vi dra igång direkt då? Tycker jag. Någon som har det, kul på att ta? Ja. Anton, <laughs> kör du Larsson. <laughs> ja, det är, kör du. Visst är det schysst av Telia att de delar ut iz mm. gratis? Det. Nej, när du skrev det eller när du ut det på Twitter. Ja. Nej, det är, det, det är konstigt. ja du får med en iSettle, helt gratis. Som att kostar skönt. någonting, i vanliga fall. Vad skönt, för de kostar ju helt gratis, i vanliga fall. då ja, vi. teckna ett abonnemang hos Telia och få någonting som är gratis, helt gratis. Tänk här, jag undrar om Telia jobbar med iSettle eller om Telia har beställt alla de här. Det är gratis, vi kör. Så sliver vi ut dem här. Kanske gör bra. Ta, Ta, ta, ta. Ja. Eller så är det bara... Man får bara en beskrivning på hur man gör Gå in här, anmäl dig och skicka efter den Tror du? Nej Jag tror man får paketet mm. han... Ja Ja, Ja, det var bara det Den här ömsättade videon på MC-föraren som dog Yes Nej, Nej. Han Har han gjort? Han får skylla sig själv <laughs> Ja Vad hände? Nej, men han tyckte att det var en jättebra idé Att köra 250 ja. genom centrala Stockholm Och sen blåsa förbi snuten I 180 blås eller någonting Och visa fingret Ja Uh -huh. Tyckte han var jättebra jättebra idé. Uh -huh. Sen uh -huh. kände han sig hetsad nej, när han jag, blev jagad. Jag tror jag såg klipp men jag tror inte jag såg någonting att hände någonting. Han stendog i alla alltså. Det finns två klipp nu på Aftonbladet. Fast nu kanske det finns tre. Jag vet inte uh -huh. hur många de, de uh -huh. spottar väl ur när de får tag i dem. Eh, nu fanns det ett till. Den här en som skadar sig. Åh oh, nej. Åh mm. oh, nej. Jag har sett många klipp på här... Um, Ghost riders. I, nej men motorcyklister som typ ramlar och saker dem in i jävla staketet. Och, och så blir med båda benen typ. Uh -huh. Vad mm. gött. Mm. Kan det kan nog vara. Mm. Kul. Kul. ja, Vad tycker ni om det då? Du sa, du mm. sa att han kan få skylla sig själv. Ja. ja. Absolut. Ja. Det är, hans flickvän står ju och Whiner i något klipp, eller i nyheterna eller vad var jag såg. Mm -hmm. Och då står nu. Ja. Han. han Vet han niklas? Ingen Nej, ja. Han kan ju vara lite varslös ibland. Och så. Men. Nej, håll käften. Det ska inte vara något jävla men. Han kan vara lite vårdslös ibland. Det är därför han är död. Ja. Han kan vara lite vorslös ibland och så säger, men polisen ska inte jaga honom på det sättet eller något sånt säger hon och man bara jo, vi ska då. det ska Det är hur? precis vad de ska göra? Eller hur? För att du vet för att när, när polisen blinkar och så mm. då ska man ju stanna. Ja. Och stannar man inte Då, då <laughs> Stannar man inte då, då blir man ju jagad. Ja. Det är ju ska man förvänta sig. Och så liksom. är det sån här jävla skit i vet. För det är allmänt, allmänt känt bland alla motorcyklister och moppedister också. För den delen och så här. Och bara, Nej, men alltså, polisen får inte jaga den om man utsätter den för fara. Så att det är bara att köra så fort du kan. Så kan de inte jaga en. Bara, Nej, men nu var det några som gjorde det. Och då dog den även. Mm. Där har ni. Ja. Sluta köra i 300 knyck. <här> när, när vi var i mopålder så var ju mycket den. Eh... Ja, men får du snuten efter det in på en cykelväg och kasta hjälmen? Ja, kasta hjälmen då. Ja, <laughs> det hörde, hörde man om han som hade gjort det och hade papperna i hjälmen. Ja, <laughs> Men vad var det? Nej, men det var ju någon jävla skräm. Ja, för det gör man ju många gånger. Ja. vad Vadå då fella papper i ja, hela, man, Han hade typ fär... försäkringspapper eller någonting ja. instått på det i hjälmen. Vad fan har det i hjälmen? Är det ja, det är fel. Hela... huvudkaraktären in en så kallad skröna kanske? Mm. Gott, nu får vi typ 20 mejl Nej men jag känner honom <skratt> Från <skratt> hela det. Sverige också, ja. Precis. Jag känner en kille som känner honom <skratt> ja. <skratt> ja just det Min brors känner honom <skratt> ja. ja precis Vilket sammaklös ja. <skratt> <skratt> Han nötter åldre mig Jag tänkte Har du lite lokalnytt kall eller? Um, För jag... nej, nej inte så mycket Inte idag André. För jag har inte en Ja. Uh -huh. Som är jävligt gul Så jag tänkte att vi kör en lokalnytt 70 åring snattade på systemet på, på systembolaget. Och det här vi alltså talet, han. Det här är i Vennersborg. Okay, men, men det är liksom vår tidning. Okay. Och så. En man i 70 års ålder ertappades med att snatta på Systembolaget vid lunchtid på lördagen. När det är som mest folk, de andra ord. Polisen kallas i systembolaget på Sundsgatan eftersom mannen som är drygt 70 år försökte ta sig ur butiken med varor på sig utan att betala. Punkt. Jag har en annan lokal. Förstår man inte den utvecklingen i rubriken? Varför måste man ens... Varför måste man ens ha en sida för artikeln? Kan man inte bara ha rubriken? Jag läser om jag förstör hela premissen på den här lokalnyttgrejen grejen. Men de som skriver vår lokaltydning, de är ju invalida i huvudet. <här> de är invalida <här> i huvudet. De är invalida i huvudet. Det är någon del som saknas där. Jag har också, jag har också en lokalnyhet, fast det är inte alls lokalt här. Utan detta, detta, detta <här> det är lokalt är, är, helt annanstans. Detta är Karlshamn, där... En pizza beställdes av en pizzeria i kasan i måndags. Men ingen kom hämta den. Så nu har ägaren till pizzerian polisanmält händelsen. För att de inte kom hit och hämtade pizza. Och det är våra skattepengar. Som betalar polisen. Är det ah, visst. Ja, visst. Är... Inte pizza. eller? Ja, det <laughs> kanske det blir så småningom. <laughs> ja. Polisen kommer till pizzerian. Ja, vi får ta nej även som bevismaterial. Värmer en mikron så Kall fort de kommer till stationen. Hörde ni om den här staden som heter fucking? Nej. De ville byta namn va, Ja, det vill de göra. Men jag, vet, jag, jag försöker hitta vart fan staden ligger någonstans. England skulle jag vilja säga. Eller Australien kanske. Could be. Jag vet inte. Men i alla fall det är en stad i någonstans som heter fucking. Som <laughs> mm. ville byta namn. Men de fick inte byta namn. Alltså. Fucking förblir fucking. <laughs> fucking will be fucking. Det är så att namnet lockar många. Irriterade trister varje år. Trots det behålls det berömda namnet. Irriterade? Nej, Jag vet inte, Jag hade man ju talar gilla vill... upp och annat. Åka... Jag hade ju velat åka dit och ligga. Jag tror inte det är någon säger. Jag har, le... Jag har legat i fucking... Det är typ en by. Det känns inte som att det finns så jävla mycket gött där alltså. Utomhus. Vad? Vad Vad är det utomhus? Eh... <laughs> har du hört att iranska ska skaffa ett eget internet eller? Ja. Hörde du även skämten om det, vad det skulle heta? Iran internet. Ja. ja, det kul, det kul. <laughs> skall inte ha ett eget internet. ett eget så in, bara i landet? Precis. Ja. Ah, Okej. Okay. det är ju man, ganska intressant i. Men vad det egentligen ska, skulle komma att heta eller det, är det ju halal internet? <laughs> ja, något slags halal. Det är liksom så det, det kommer ju bli ett helt filtrerat internet som är statligt godkänt Iran-wide. så. Iran det är ingen web. kul. web. <laughs> oh, nej, precis. Iran, <laughs> tror, tror, du kommer, <laughs> tror du det kommer finnas mycket på det internetet? My, mycket tjejer i burkar, tror jag. Oh. Som visar upp knäna. Oh. <laughs> eller så här, vi, vi, visar toppen på näsan. Ja, ah, precis. Ah. Så drar ner lite. Så var det i alla fall. Mm. Mm. Mm. Har du något, <laughs> Nej. De hade ju en, en sökmotor också. Aha. Som skulle heta... Halal Search. Nej, men skulle det vara någonting med... Direkt översatt skulle det bli eh, att Ge, fråga Gud eller alltså, något. Sånt Guds ord eller något sånt, hörde jag. Ah, Okej, okay. nice. Med, jag då, då undrar man ju liksom, då är det ju, hur fan tänker man där? Det är ju mänskligt skapat i Ranternät, mm. men har sökmotorn Guds ord. Hur tänkte de där? Då är det ju människan som säger vad Gud säger. Mm, ungefär som Bibeln då. Precis. Ja, men här blir det ju verkligen i och med att det här är 2000-tal och ja. Bibeln är. Ja, inte 2000-talet. Deras hemsidor kommer vara på 2000-talet, vad våra sidor var på mitten av 90-talet. Nej, det tror jag inte. De kommer inte att ha snygga hemsidor. Tror du inte? Tror att Irak har jättebra webbdesigners? Iran. Iran. Tror du att Iran har jättebra webbdesigners? Varför skulle de inte ha det? Jag vet inte, tror du? Ja, det tror jag. Men har de, de har väl internet där, liksom. Ska de, de har väl bort? tillgång till internet? Ska de, ska de det de skulle bort? jag inte tvivla på För de har ju journalister och sånt ja, där Som så måste kunna kontakta om. Men ska de ta bort det internet och ersätta detta med halal-internet? Vad jag har förstått som eller? Ett skönt surffilter <laughs> <laughs> <laughs> ja, Halal-check I en liten ruta någonstans mm, den här... Den här... Ja. <laughs> Vill du eller? Den här negertortan. var är den neger ah. Jag har missat jättemycket den här veckan tror jag ja. mm, det har du. Hon har legat i en grotta i alla fall Ja. Ja. <laughs> well, actually <laughs> ja, Men det kommer vi in på sen. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja. Vad, vill du säga annat om det? Vad, vad är det för hand? Nej, men du, Vad är det? Kulturministern. Oh. Vad är det? Mm -hmm. hon, avgick ju. Gjorde Ja. Oh. Mm. Mm. Mm. För att hon hade tagit del av en tårta mm. Som var i form av en svart kvinna. Mm. Mm. Mm. Nä, nu ska vi backa lite. Här. Det var väl underlivet av en svart kvinna som var tårtan och så var det någon för det här var på konst, kultur, eller konstmuseet någonstans mm -hmm. och då var det någon eh, statist som mm. var där helt svartmålad som låg med liksom spretade ben med tårtan mellan benen mm. har, du, har, du, har du inte sett bilder på det här eller? I hela den var väl ingen tårta? Jo det är bara ansiktet som sticker upp som en Jaha okej okay. Ja ja, ja. Okay, ja. Men Det fanns inga ben överhuvudtaget Larsson Gjorde det väl? Nej. Nej. Vi lägger ut det här på vi, vi vet ju som vanligt ja. att Larsson har ju fel ja. men... Kan man inte stå Har man inte rätt Nej. nej och det, här såg, det här såg ju jävligt Konstigt ut såklart Hon ja, ja. står och skär och, sk och folk står och skrattar och grejer <laughs> Men vad, fatt, Måste man avgå för det eller? Tydligen men, seriöst. Nej, men, nej tycker jag inte Nej. Vad fan är felet eller? Det, var, var det inte som någon slags protest eller? eller var grejer det var med protest det? mot könstympning Ja precis, det var inte som att de stod ja. där och bara jag ska skära i svarta skära ja. en neger ja det var då nej ja, precis så är det inte alls nej det var jag tyckte det var undundligt ja. en annan underlig grej mm. för försöka, om, om ja, en trött pilot trodde att Venus var ett flygplan så han torkar i luften <laughs> oh shit <laughs> <laughs> Venus kommer då ja, han flyger ner Ja, nej han störte för att undvika krock 16 skador i dramat <laughs> <laughs> Shit eller? <laughs> uh, Air Canada var det är var eller? Är det Vad för bolaget, tror för ja, cool. De hade 103 personer ombord, tror jag också. Nej, ja, lite roligt. <laughs> wow! Helt sjukt. Och får man ett flygplan och allting. Ett UFO, kanske. Eller något. Men jag tycker inte att. En, ja, nej. Hur tror ni de tänkte när de. Tänkte det här styrelsemötet när de lanserade Metall? Mhm. Mm alltså metall ja. eller menar du, du, ja. typ järn och sånt okay, ja. metall mm -hmm. de bara, ah, vi, har ett, vi har ett nytt material här nu vi kan typ tillverka saker av det. Det, är asbra, det är det är hårt och så som men. håller bra man bara, ah, okej, okay, fortsätt berätta mer nej men du vet man kan forma det och så uh, ja det är fint, bra okay, har du har du några drawbacks eller något som är fel nej nej jag tror inte det, liksom, det tål allting tål alla liksom, elementen och så ja. vatten tål vatten Ja, mm. <laughs> ah, det är ju ja, så Det att... är ju så med det, alltså, det är... Men jag tänkte vi kunde bygga till typ bilar och båtar Och sånt utav det ja, <laughs> Men är det, är det inte då svårt Att lansera just typ Någon legering, typ brons Än ja, då, då. just järn I och med att det är en blandning av två grejer men fan, du vet det där, och det där. Du, har ju två, du har ju två olika material i dina yxor. liksom jag, gjorde, jag, gjorde, jag tog de materialen till ett det är det skit bra inte det är att få fram ja, men jag liksom? menar ju du bara, det är bara jävla material som alltså, ja. man tänker mm. så här, att du, ja mm. anta mm. Söker så gör du sommarjobb nej jag har ett sommarjobb här i Annars Jaha, ja. din arbetsuppgifter är att ha en stor privatfest i din svit Beställa roomservice från en luftmadras Liga vid hotellpolen Och bli brun minst två timmar per dag Bada från vår lyxjakt, Hänga med våra, våra världs Världs DJs uh -huh. står här, uh -huh. yes. Festa på vår strandklubb tills solen går upp minst en gång måste jag göra det. Mm -hmm. Gå på The Beach Partys Officiella poolfest också du är sugenande? Jag ser också att det är inte är du är inne på. Nej, nej, nej det är du inte. Här. Men man kan tydligen söka jobb där om man vill det. Men vad är det här. Jag ska läsa ja. här. Vi söker en person som ska jobba för oss nere på och sommar. Du ska ta reda på vad som är absolut bästa med The Beach Party 2012. Detta för att vi 2013 ska bli ännu bättre. Du kommer ha roliga arbetsgifter, men det är samtidigt viktiga för oss. Då du måste prova på alla tänkbara aktiviteter som vi erbjuder. Du kommer att ha en handledare som följer dig i dina arbetsgifter och ser till att du gör det enligt vårt schema. Några av arbetsgifterna ser du nedan och det är det som jag läste upp. Här. Det måste ju vara världens mest awesome sommarjobb. jobb. Får betalt för att festa, liksom. A-svet <laughs> vi. Får man betala till 4 kronor om dagen? Eller? Man får hjälp också. Det står så här, styra en stor fest i din privata svit. Med hjälp från våra anställda Ja, också, liksom. svårt Ställ på balkongen och ropa Fest i rum, bla bla bla Kom Fan, asnice ju Ja, har du sökt eller? Nej, det har jag har inte gjort Var söker man? Eh, vet inte. vi kan lägga upp länken så här, på vår Eller sida. Så, om, inte, eller om... inte nej. <laughs> <laughs> ja, Jag tror inte, jag tänker söka dig. Det står inte hur lång tid man ska vara där eller? Jo, boende under en vecka bara mm. Tredje till tionde du, juli Anton, förresten ja, bara, ja. De står för resan och allting Solskyddsfaktor står de för. Vad, vad brukar man ha i det där området? Just det, Killa. Nej. Man får killa, killa, killa. Bröst, mage, vad man är magen antar. Vad gör ni nu, Killa. Jag, jag visar tårtan. Till rätta lägga en lecker, en <laughs> vecka är det man ska vara en vecka är man ska vara där. Ja. 10 000 ja. får du för det också. Oj. resa och det är och mat och allting. Och en jävla bakfylla. Ja, det, ja. men det kan nog vara värt det kanske. Roliga hockeynamn. <laughs> hockeynamn? Morislav hockeynamn? Satan har vi en som ja. heter. Jag vet inte var han kommer ifrån, men det står här. med Johan Silferplats. Kimmo Koskenkorva. Ja. Mm. Eh, Darren Puppa. Det var inte så jävla kul, kanske. Beat Eggerman har vi en också. Är inte alla killar som spelar hockey så här stora och blonda? Jo. Den här killen är det. Mm. Jeff Cheese man. <laughs> nice. Han är det. Eh, Peter Pippingsköld. Hade du, hade du valt ditt eget efter hade hade röttat cheese man <laughs> om jag hade gjort eller sauce man eller cheese boss Carl sås <laughs> <sauce. laughs> Carl, Carl cheese boss oh, nice. uh, det här, den här killen måste ju vara grym han heter low late lorn eller Shootwell heter han uh -huh. Det måste vara bra i hockey Shootwell. Ja. och så har vi också Dennis från Knorrig har vi också och Kyle Kuk har vi också <laughs> och Andras Kiss har vi en som också Andras skit. <laughs> ja, eller tror jag tänkte jag men ja. ja. men ska vi gå in på lite bättre så här, om grottor och sånt. Tycker tyck inte fast det är ju inte grottor. Men inte Anton inte Om inte Anton, är De är inte om inte Anton har mer han vill känna att han vill. Jag vet inte, tänkte bara liksom, ja, jag har jobbat lite den veckan. Har du jobbat någon kollade? Nej, jo, eller, ja, no. Jo, Jo, jag, jag har jobbat en dag enda den här veckan. Nej. jo, eller för jag har ja, ju ja, så jävla chill liv jag alltså. alltså, alla här har ganska chill ja, liv. Vi göttar ja. oss. Ja. i alla fall. Mm. Så äh, när man sitter i kassan. Mm. I en butik. Mm. Så kommer någon och säger och säger liksom, är det lite lugnt då? kommer någon och så säger ja, sitter du och väntar. Ja, precis. <laughs> ja, just det, det är mitt jobb. Ja, <laughs> Det blir bra att du kan relatera till varandra Ja, precis. Vi har ganska mycket samma arbetsuppgifter. Ja, mm. fan. Mm. <laughs> Eller så kommer någon så... Folk som är ny i på den Ja. Mm. Mm. Precis. Kommer någon och så säger jag ska bara dra kortet här så jag får poäng, säger någon. Ja, precis. Man ska ja, vilken bra idé. Jag ska genast meddela alla andra kunder. <laughs> precis. Eller, Ta, jag tänkte på en sån här grej också han Du ska bara hämta vatten så kan du skjuta dig själv sen jag, <laughs> jag, jag, jag, jag ska dra kortet men jag ska betala med ett annat kort sen också. Eller sen. Ja, ah, tack för den väldigt för mig helt obesändliga informationen. <laughs> ja, det jag, jag tänker på det Folk som inte kan betala med kort. Ja. Nu får du hjälpa mig här. Ja, ja. Och de sätter i kortet. Det, det står hur man ska göra helt mm. utförligt. Jag ska gå igenom här. Nu. De i kortet. Kan, kan sätta i kortet nu? Ja du kan sätta i, du kan sätta det, i kortet Direkt visst. efter att jag har scannat första varan kan vi göra Sätter dem i kortet Och så, och så, så, så står det ju sätta i kortet också Ja man kan skriva in koden direkt mm -hmm. Ja du kan skriva in koden ja, här. Och, så, ja, och så får du trycka på godkänd. också Ja godkänd. Och så drar de med kortet direkt Ja, ja de bara det stod uh, uh, uh, står det, det. det står ju väntar eller någonting Ja det, stod, det står godkänd var eller... god väntar tror jag. Ja. Eller någonting Godkänt, Eller god vänta. godkänd, valgodvänta. Pin godkänd, valgodvänta. Det bara första så bara drar de ut direkt. Du vet, det du ska göra det är ju att du lägger upp alla dina varor. Mm, mm. Du går fram, stoppar i kortet. Trycker i koden och så okej. Okay. Ja. Sen går du och börjar packa om du har mycket varor då. Man kan trycka okej, okay. man kan inte acceptera innan allt klart. Nej, men du trycker ju koden okej. Okay. Ja, ja, Och så går man och packar. Ja, och sen när man har skannat in alla varor, då, då trycker man och drar fram beloppet. Och då får de komma och trycka okej. Okay. Och sen mm. så är, är det för helt färdigt. Ja. Men du vet, folk som bara såhär, så lägger upp alla sina varor, står och väntar, håller i kortet. Och sen bara, ja, det blir 495 spänn. Ja, jag tar det på kortet. Ja. ja. Men det, det det här scenariot hände ju <laughs> för mig. Mm. Att den enda dagen jag jobbat den här veckan, mm. så kom det in och tjej och för 1 och 8. Mm. På... What? Ja, mm. och det var mycket varor. Mm. Men hon står kvar. Hon sätter i kortet. Står och väntar så här. Och det, jag håller på att köra för att följa för, att för, att för att varor I säkert tre minuter, att minuter för att följa inte... Det <laughs> är en utrymme det ni har också liksom. Ja, högt som fan. jag fick ju lägga allt på varandra. Och, ja. och sen kom nästa kund. Jag, ja. jag kan inte, jag fick inte lägga Nej, jag någonting Nej. Nej. Folk, fan ska gå och packa. Ja. <laughs> det fan. Om det är så mycket var de hade ju varit klara om vi Men i alla fall, det jag menar med kortet där, mm. då var det en en inte, kan, skitsam, skitsam kön. en mm. hän klar, En ja. hän var det. Alva alltså, och bra. Då Stoppa henne in kortet Och så blev det här som var detta mm. Och så, nej, oh, nu blir det fel, du drog ur kortet för, för tidigt Ja, men vad fan nu Ja, oh, du sätter i det igen Och han i det mm. Och så gjorde han exakt samma sak igen Men det hände med huvudet eller? Och så bara, nej, du drog i, ur kortet för tidigt igen Ja, oh, men vad fan äh, Jävla skitmaskin och Så bara Började han skälla på mig och skit Idiot Ja, äh, vad är det du är fan, jag ska aldrig mer komma hit och handla Det är ju du som är fel så lär dig läsa, din jävla apa ja. Eller hur Jag bara, ba, okej okay. Okej, okay, gör så det... då eller... ah, Kom inte hit, gå men... gärna till skolan Först, sen kan du komma hit Och så är det antingen Så är det sådana som gör fel och bara står och väntar Eller så bara springer de fram till kortläsaren ja. Och bara stoppar i kortet Innan man än har hunnit ta första ta varan, första varan bara. Ja, Får du nog göra det där igen så du För att eh, ja, det funkar ja. inte riktigt Att betala saker som inte finns <laughs> idioter. Och sen, och sen, vad skulle du berätta mer. Och, och, och jag är ju väldigt trevlig mot folk. Mm. Jag är lätt för att prata med människor liksom som man inte känner. Mm. Och jag är alltid säger trevlig. Ja, här är jag säger inte välkommen hit Men jag säger jag är trevlig liksom. Mm. du? Men om Hej, någon, jag är trevlig. Men om någon är, <laughs> är dryg är mot mig, ja. då är inte jag trevlig tillbaka. Nä, Nä. Så jävlar ska man inte vara trevlig Nej. det är ju att säga, oh, kunden har alltid rätt. nej, det har de nej, inte då. alltid. Så så har ofta fel. Ja, faktiskt. <laughs> Så om det är dryga åt mig så ska jag fan dryga tillbaka. Men ja. Också en annan störande grej när de kommer och pratar i telefon. Oh. och det, De säger alltid exakt samma sak. Och det är där, ja ah, nej men jag står i kassan här på det här. Precis. Det kan jag ju säga, på mitt gamla jobb mm. så jobbar jag jobbar på en, en, vad ska man säga? snabbmots snabbmots ah, Ja, en snabbmåtsväsong. Ah, då hade vi i, i när jag tolv att han stänger klockan två. Mm. Och vi har öppet till tre. Mm. Och då kommer alla dit och köper fyllkäk efter mm. Mm. När de har på krogen mm. Mm. Och då kommer de in där. Och det, de ska beställa så här. Och så står man och gör det här. Och så ska han ta betalt. Och så står de och pratar i telefon. För de ska ju förmodligen kanske försöka fixa någon efterfest. Eller ringa någon brud mötas, som de vill knulla så, med. Eller vad fan som helst. Mm. Och då. Ja, ah, ah, ah, ah, det blir så mycket. ja ah, Okej, okay, så vad står de och pratar? Och det är kö. Ända ut i dörren liksom. Och de står och pratar i telefon. Och, och det blir så mycket. Och jag och då flipp. flippade. du får fan betala liksom. Och då skrek på dem så här. Ja. Du kan inte stå och prata telefon. Du har 200 kunder bakom dig som ja. vill komma fram. Och deras mat är färdig. Men du stoppar hela skiten. Men sen det är ju en jävla skillnad. Att hantera. Fyllon efter klockan två. En lördag. Och sen folk som ska vara in, vanliga. Ja. ja. Istär, eller jämfört med. 30. Tio åringar runt lunchtid Ja, jo, Men det är så jävla jobbigt <laughs> Att hantera med? fulla människor När man är nykter vet du vad ja. är? Ja. Så här, Två pers som har liksom handlat färdigt Och sen så råkar de komma på att, ey men vi känner ju varann ja. Så jag ställer mig här Så istället för att packa ner alla mina saker i kassan så, så står jag och pratar här, här och bara, Ja hej vänta det är 50 pers i kön här Som är väldigt sugna på den här platsen du har Med alla Precis. dina varor Precis. Så nu kan du kan packa ner dem och dra åt helvete <laughs> Ni kan prata ut på parkeringen, där finns det 14 hektar. Fan det var så jävla gött om man fick sätta folk på plats, en ja. ja, en arbetsplats. Och bara flippa på dem. Häromdagen. Men då kan man få sparken, så det är inte så jävla kul det <laughs> är knappar jag in, var det en gurka? Då mm. knappar jag in PLU-numret för banan. Ja. Varför det? Freud hade haft någonting att säga om det. Kanske. De vem, vem då? Penis formade båda två. Ja men nej. Nej, så kan du inte tänka. Jo. <skratt> Freudiansk felknappning. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Du, du, nej. Man, mis, man misstar ju inte en gurka för en banan. Nej, det vet du det ju. Alltså, ju. Det är därför det är... Uh. Jag vet ju att det inte är en banan Men ändå ja. knappar jag in plu för banan Jag tänker ja. med hemma Fan, jag ska ta en banan kanske, ta en gurka Och börja skala här <skratt> <Så är det. skratt> jag Bänder upp den där uppe och bara drar ner det här. Men det här är ju inte <skratt> rätt <skratt> Tänker man då Fan, Fan vad jobbar med var skala <skratt> så Här brukar det inte vara Nej, precis. Ah, Fan vatten På, på tal om bananer och så, och mamma Aha. Hur gamla blev ni innan ni lärde er Att verkligen öppna bananen Utan att mosa den det vet jag inte men det är ju beroende på om bananen är mogen jag, jag brukar käka, jag brukar typ köra gröna bananer. Mm. Så jag tycker Det är Nice. Mm, mm, jag gillar det när det är lite tuggmostigt. Ja, precis. Jag gillar inte bruna. Nej. Det gör jag. De gör man muffins av. Men banan i frukt det, det är så jävla nice. gött. Det är nice. Det är så Nej. sjukt gött. Men vet ni vad? Fruktsallad grej, är tar inte med banan. Nice. Vet ni vad som inte ska smaka banan? Redbull. Allting som inte är banan. Ja men Nej, oh, vet du vad? <laughs> på Backstage Rockböjt på det här. Ja. Kommer du när vi smakar på den här bananshotten? Ja. Fast du var helt full då Anton, du kanske inte kommer ihåg det här. Ja, jag har en liten... Kommer du ihåg hur jävla god han var, eller? Nej. Okej. Larsson, du ja, gillar jag den? Ja, jag gillar den som fan. Vi drack rakt den igår. Men du, du är ju lite off point här, för Nej, ju... för Anton sa att allting som inte är banan ska inte smaka banan, sa han. Ja, men syftar inte Anton på andra livsmedel Inte spritet livsmedel <laughs> Jo men när man hör att, När man <laughs> hör att det är banansmak Då om man liksom Ja tack Då vet man ju vad man får Men säg att man äter något annat och det smakar banan tyckte du, tyckte du att det jag sa Anton Var relevant Det du sa var rätt Och det Larsson säger nu är inte rätt uh -huh. Okej okay. oh. 1-0 <laughs> <Jag vet>, Petflaskor <laughs> Ja, Det borde vara fyrkantigt. Ja, jag har också tänkt på det. Jag har ju börjat komma vatten på box, Fiji water. Men vad aha. Jaha, mm. Tetra då. Ja, jag jag tänkte, jag tänkte på varför det inte allt i samma proportioner. Ja, alltså men det är ju för att eh, varumärket ska sticka ut. Ja, det är sant. Fatta fraktkost eh, kostnadsinsparningen. Mm. Det är det om, jag menar alltså. Allt mm. vart fyrkantigt så att det får plats ett exakt antal lådor i en lastbil så att det inte finns någon luftspalt någonstans. Precis. Fattar? Nej nice, stårt. Ja. Men jobbet du måste vara att plocka ut dem sen när det är liksom vakuum där. <skrattningen> <skrattningen> vad är det man brukar köpa som är så? men vad köper man? Köpa på någon produkt, <skrattningen> ibland så är det ju saker packade så. Ja. Jag kommer kommit på någon produkt nu som jag köpt. Jag vet att jag har rockat ut för det. Men jag kommer inte på produkten. Ja oh. alltså, det här var en liten <skrattningen> My imagination. Ja, ja, ja. men det har det här ja, för det, dig. Det är ju så man känner när man drar ett... Någonting som... Någonting. På... Ja. Kommer du på någonting? Nej, jag, vet, jag tror jag vet vad du menar. Och så blir det bara hårdare och hårdare. Nej, men jag, jag vet inte vad jag menar. Jag vet men det, det har hänt. Det har ju hänt än. Det har ja, hänt för det har du. Det har hänt för dig. Mm. Men vad var det man gjorde med? Vad var det i lådan? Det är jävligt vanligt med sällskapsspelskartonger. Ja, det... När man lägger... Ja, när man hugger grejen i locket fast och sen ska få upp den då blir det lite så. När man lyfter av locket förlorar jag. Ja, jag tänker iPhone lådan hon fick den. Ja, mm, det är lite den grejen. Då, då åker den ner, fast drar ner automatiskt för mig i alla fall. magic Apple. Nej, gravitation. <laughs> ja. <lådan> ja. Newton vet du. Små <lådan> kim <lådan> som uppfann, jag Jag tänker typ så här, typ cigarettpaket när de ligger i plast ungefär, om man ska Ja. ja, det är lite så Det kan vara ja, Det är bra, det Vet du hur jobbigt det är att få på plastgäven på paketet igen? Jag kom på en grej nu med det här På tal om eh, Det som du sa, hur svårt det är Men varför ska man få tillbaka plastgrejer? nu? men jag gjorde det en gång och det är för jävligt På tal om trä på tid. saker Tänkte jag prata om kondomer Okej, okay. har du gjort att ett på... kondomtest? Kondomtest? Ja. Vadå? testa ett kondom. Vilka som är bra? Vilken som sitter nice? Ja, eller bara Baks nya. Så suttit här i köket och fyllt upp dem med vatten och sätter mycket dom tål. Ja, stå <laughs> hammare. 200 liter nu? <laughs> Nej, inte så är det Men jag tänker på, på kondomförpackningarna. Ja. Så står det att om kondomen är för liten så träder mm. du kondomen över pungen. Om ja, kondomen är för stor menar du? Ja. Absolut. Eller, eller, <laughs> eller om kuken är för liten kan också säga. Ja. Ja. Ja. ja. Då ska man trä kondomen över pungen. Ja. Har du testat det här någon gång? Ja. Funkar det för dig, jag. Det lär ju göra ont som fan, eller? Nej, men jag vet inte. Men det är ju lite så här... Man får ju prova. Ja, jag så stort, så här, det har funkat om, för mig. Om den, är, om den är lite för stor ska man ha in en punkkula. Ja, eller hur? <laughs> det är det jag tänker också. För det är ju, där är det ju alltid Nej. inget. Nej, det är ju inget 50-50 där, för då så, får man ju ont. Jag tänker att det går ju en sträng från kroppen till punkkulan också. Det är inte kul om den kommer ju klämmas. Alltså. Uh, med, med, med fattar här vad jag menar? Det är inte så att punktkulorna ligger löst i punktkulorna. Nej, nej, nej. nej. De, de hänger ut, så att säga. Vi det... <laughs> har haft sådana här konversationer så, så jävla äckligt, men det är kul att prata om. Det är ju krångligt där det, det är ju att stoppa in. Varför inte bara köpa en kondom som passar? Ja, ja men nej, men alltså... De har inte så små kondomer till Anton. Nej, nej precis. De <laughs> måste träffa på ena benet och penis. <skratt> <här> <här> vad, är, vad är det för något, de här helkroppskondomerna? Öh, Nakna pistolen, I practice safe <här> sex, sex. <här> so do I. <här> det är <så>, <här> alltså, Man man kunde köpa såna på så här rolig mm. sida. Mm. Ja, det tror jag säkert. F***, vad fan du heter. Ta bort den. Lägger på ett pip där. Ja, precis. Eller vad fan du nu heter! Eh, vi har ju varit lite explorers den här veckan Mm. mm. Eh, ska vi börja med det första? Hur gjorde det? Det är lika bra eh, Jag Karl. Karl ringer var... mig när jag sitter här. Mm, Precis Och så säger han, vart är de där eh, gotterna? Du, I Hunneberg Som du var i Ja De är där <laughs> <laughs> de, de har inte flyttat på sig De, de är nog kvar tror jag Ja, precis Hopefully. Så ja vi, ja, vi har ett ställe i jag vet, ligger jag tror att den ligger i Vännersborg. Men det är väl Vännersborg. Eller, varje, eller varje, varje varje, är eller vargen, eller Vännersborg. Det är väl det. Mm, så, så är i Vännersborg då. Irrelevant. Ja, Där har de ett ställe. Det finns ett ställe runt omkring här som heter Hunneberg som är ett stort jävla långt berg. Eh, långt. Det sträcker ju sig jättelångt. I fall, men många vet nog vad Hunniberg är. Det är där det finns inte älgar. folk i Stockholm tror han inte det var på PT. Fan, kungen jagar ju på ja. Hunniberg. Men, jaha. Ja. Folk är Skåne Hunneberg. då? Så. Ja, men de är Är det ju... samma kung i för sig. Nej, de är ju danskare. <laughs> I alla fall. <laughs> ja, just det. Okej, okay, men i alla fall, där finns det grått. Jag vet inte, vad, vad har de... Vad har de... Det... Ja, de har ju brutit något Malmö eller något där va? Ja, eller är det... Det känns nästan som att det är naturligt utformade grottor. Nej. Vi var ju aldrig inne så jättelångt. För vi hade ju, vi hade ju inga ficklampor inga skydd. Vi uh, ska ha hjälm och sånt. Mm, det, det är ju asäckligt att gå där. Man ska när man inte ser... gå där nu eller mm. när, när det är frosten och sånt. Det har varit fros, ja, och sånt. ja precis. När vatten krymper och sväller. Ja, hur som helst. Ja. Inte gå där nu. Jag kan få ett stort jävla stenblock i huvudet. Och då hjälper det inte om man har hjälm på sig. Nej. Det men de är klart de det, är det är klart att de inte naturligt ut, Det är så. som den här hjälmen som har är, är, på sig ha? Falskärmshoppare ja. som har ja. hjälm på sig Ja, du vet, så här. ja just det Nej, ja, men det är lugnt Det hjälper nog mycket Det är ju inte, de riktigt, skärmen... där. Är inte riktigt där för de har det nej, Ifall nej. fallskärmen inte fälls ut Nej, precis nej. Det nej. hjälper inte så mycket nej. Det är ju vid med fallskärm jag, Man halkar... jag, jag, jag tänker på det här, folk som hoppar ut med fallskärm Och så har de en bil, och så kommer de ut i bilen och Sitter med bilen ja. och så åker Vad gör med bilen? Vattnet tror jag. Eller? Är det vattnet de landar i? Ja, jag tror det, eller? Det, man om. det finns ju så här: folk som tar med en bil upp i flyplan och så sitter med bilen och så puttar de ut bilen och så sitter de med bilen när de åker ner. Och sen liksom släpper B de ut sig själva ur bilen. Ja, och hoppar och ur släpper hoppar ut en skärm. Och så fast i en cab ofta. Så hoppar de ur bilen och så har de ungefär skamma på ryggen. Har du sett det här? Nej, men jag har ju sett där, bil, när de liksom släpper ut en bil bak. Som liksom är till för att man ska landa med den på något vis, eller? Vad Har de en farskärm också med den? Ja. Det har jag aldrig sett. Nej, inte jag heller. Kanske... Mitt huvud. Mm. Jag vet inte. I alla fall. Ja. Yeah. Eh, vi var inne i de här grottorna. Eh, och det var väl... Det så om, man, om man ska ha en läskighetsfaktor. Ja. Så var väl det... Två av tio kanske. Mest för att det kan vara lite djur och sånt där. Ja. Mm. Uh, för det var ganska öppet. Det var på dagen. Vi, vi ja. och vi räknar väl inte, men det var väl minst en 20 ingångar vi hittade. Ja, 20-25 <coughs> gick vi och <coughs> 20. hur många som helst. Ja. Uh, och, sen, och sen så var det ju skräckfilmscenario <coughs> Deluxe när vi skulle därifrån. Ja, då startade ju inte bilen. för fick vi putta igång bilen. Ja. Mm. Och så uppe var det. Ja. Yeah. Och jag var, Kör, kör, kör Nej, så, som tur var så hade vi ju en kille med oss som inte var helt vit. Adam Nej, precis, precis. Och han ju för först, han, bli. han hade ju blivit slaktad först ja, och Carl, vi var ju inte så rädda liksom precis. Vi hade ju klarat oss, oss en stund till Och sen fick vi även bensinstopp mm. Men det var ju närmare stan så <skratt> Ja, det var ju inte, sämst, men ändå Det var läskighetsfaktor 0 av 10 ja. Men i alla fall, sen senare på kvällen Mm. När antar jag att du har jobbat, det är inte så. Det begav oss ett annat uh, ställe. Sade <laughs> du det aldrig? Ja, annars skulle du ha jobbat. Men då begade. Begav oss. På, till fan, Prata med någon annan. Prata med någon. Jag kan inte prata. Ja, vi tog en liten tur. Ja. Äh, nej. det, Skäms du nu? Ja, lite. <skratt> <skratt> vi. Gå ut för att urban explora lite. Mm. En liten gammal förläggning. Mm. Ska säga vad det var? Ja. Turb Nohubs. Turbintest. Ja, turbintestanläggning. Ja, där Då var det ju läskigt. Det, där, det var läskighetsfaktor åtta av tio minst. Och vi var där kanske... Halvtimme? Vi är klockslag, alltså tio och halv ja. Kanske vi kom dit hade mm. Mm. Mm. Mm. Det var mörkt mm. Mm. Det fanns hår där inne mm. Sådana avklippt hår som att någon hade klippt sig där ja, precis. Och det fanns hål som ledde ner till vatten Som var mörkt <laughs> Och jag hatar vatten oh. Jag har redan gått igenom förut alltså, ja. Du gillar inte vatten och, Vad det var det ja. Det var många varningar Och det fanns en lucka som du öppnade där Jag försökte öppna, som... ja, så det var det. ingen som ville hjälpa mig Och där var det mycket vatten Åh! <laughs> Aj, fitta, vad jag gret Men det var kul. Ja. ja, men det var jävligt läskigt. Sedan man inte kunde gå överallt för det var mycket så här röta eller sånt ja, mm. som man inte riktigt vågar eller som man inte ja, litar nej, på. Nej, inte riktigt. Där hade det varit mycket insekter och skit, tror jag. Mm. Usch, men det var coolt va? Mm. Mina byxor sa sånt där också. Ja, mm. det var inte lika coolt Det var ju dock innan vi gick in i byggnaden. <laughs> på det ja, mest uppenbara precis. stället. Jag måste hela ivrigt skulle vara <skratt> gå överstaket <laughs> Nej, fan också. Jag har slängt om byxorna för det. båda gott. Ja. Där står det med killen som gjorde en kullebytta Och blev homosexuell står det. Va? När han gjorde kullebytta fick han en stroke Nu menar han att han är homosexuell Vad fan vad konstigt 27-åriga Chris Birch Brukade jobba på bank, gå på rugby Och dricka stora mängder med kompisgänget Nu gör han samma grej Men efter en olycka Menar han själv att hans personlighet Förändrats Det har man hört talas om förut ja. Det med att eh, någon kanske fått Någons lever eller något att leva kanske man inte brukar. Donera. Lever är väl inte så njure då? Man brukar donera lever ja. Ja, kan, vi vi kan vi. man väl göra. Eller det gör man ju en menylåda också. Ja, det kanske var. Okej, vi säger att det var någon som fick någons hjärta. Och efter det så var det var någon som typ hatar nötter. Det var någon som fick någons hjärna. <laughs> Nej, men det var <laughs> en som fick någons hjärta i alla fall. Ja. Alla fall. Ja. ja. ja. Mm. Och då, hon, hon gillade inte nötter alls överhuvudtaget innan. Men strax efter att hon den här operationen har blivit genomförd så har hon fått jättekravings för nötter. Och då menar de att så här DNA eller gen, gener kan flyttas mm. över, så liksom. Jobbigt om man får någon massmördares organ. Mm. Ja, och så var det någon som typ hon hatade tomat innan. Så här. Alltså, nu hade de börjat käka jättemycket tomat och han typ massa sådana grejer. Mm. Det är lite intressant, kanske. Jag vet inte hur han fått någons gener genom en kullerbytta eller något i och för sig, men... Nej men jag läser nu folk som vaknar upp Ur långtidskoma Eller att man får ge de en, en stroke fått, De har också fått såhär personlighetsförändringar mm. Men det händer ju någonting i hjärnan Med en stroke mm. Så då kanske det är någonting som <hör> <hör> <hör> Någonting som försvinner Och någonting som måste nyskapas Han <hör> <hör> skulle bara Åh nej nu händer någonting i hans Nej jag ska bara rikta mig <hör> bort från mikrofonen Så att det inte låter någonting som bara DOOM <hör> Våra enda gång, gång I move away from the mic to breathe in <laughs> Är det någon som har mer att prata om eller? Nej Jag men... är gött torr Det alltså. har inte hänt mycket den här veckan Hade vi, vi något del. i inboxen eller? Mm. <laughs> hade vi vunnit några pengar? Kan du inte pengar? Jävlar Fylld av en podcast har vunnit 750 000 pund Så tänkte, vi, vi splittar det på tre Och så säger vi upp podden Ja, precis <laughs> det var kul för att Larsson hade läst det här med ett första av alla. Då har han sagt, killen! <här> <här> <här> <här> eller, eller hur? Eller hur? <här> och så kom jag på han bara, de är sarkastiska Larsson. <här> <här> jag, jag har ju aldrig fått spam liksom. Tänk att de luras inte. De är sarkastiska. <här> <här> de bara, nu du en <här> <här> No, we didn't lie. Är bara, <här> we were being funny. were <här> being sarcastic. Kul, you don't get it. <här> Ja, ska vi runda av eller? Ja, ja. eller, eller, eller vad tycker ni? Ja, har ju fan inget. ingenting. Nej. Nej. Nej. Jag köpte en Josan en gång. Alltså. Jag Köpte Bravos då. Nej. Bilen det ja, köpte en Bravos. Det var en bravo eller så var det en bravo. Bravo. Köpte Bravos, eh, Päron och hallon. Det säger ju, alltså, ju inte bravo. <laughs> jag bytte ju sen. Ja, men det är så här. Men Axel, fråga frågor kommer igen eller? <laughs> Här. Nu kan jag av <laughs> nu, nu jävlar Nu, nu, jag nu är det ja. krigstig Tresor ja. Det står ju inte i tresor Det står ju tresor För om du förstår att tresor hade det varit en apostrof Eller hur Vad är det för något Det är den de de de med choklad i De är så jävla goda att ha som snacks Man köper en, en låda Och bara sitter och äter För ur de heter inte tresor Det står tresor om det är träsor så är det fan ett apostrof som är Pokémon Jag ska bara ta på mig trä mina träsor Vad fan är det? Jag är alldeles naken Jag ska bara ta på mig mina träsor <skratt> <skratt> Är det träskor? <skratt> nej, det är det inte Jag är helt naken, jag ska bara ta på mig mina träskor oh. oh, trä <skratt> Träsor Trosor <skratt> Träsor, fan vad fullfans jävla dansk Är danskar. <skratt> Men i Nej. alla fall, du oh, med mig eller? Det står inte i så. Jag tresor. vet inte om Det är <laughs> jag fan inte reagerat Men det är ju som du säger. Ja. Är det det uttalat på er, Ska det väl vara ett en apostrof eller accent? Ja, absolut. Vad är skillnaden i? Och i det här fallet så kan man skylla på att det är en design jag tycker inte jag. Nej. Nej. För den hade inte gjort någon skillnad. Men i alla fall med det. Men den är ju barninriktad. I och med det. Så rundar vi av. Så rundar vi av. Nej men. Vi... Köpte en bil eller någon? Ja, det vill ja. inte lyssna och veta. Nej. Eller vill Nej, jag vet. för en Nej Ja, vadå då? Är de fel på Saab Har Är fel på sabal. du har köpt en bil det hade inte varit en sabal. Nej, men nej, du har inte köpt en bil här för du har en bil som du inte använder för du har inte råd. Nej, ja, precis. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Och i och med det, ja. runder, ja. <laughs> ja. ha det du <laughs> allihop. In och recensera och maila och gilla och följ. <laughs> Mycket aldrig. bra. Fylletank överallt. Ja. ja, sök på Google. Skitbra. Bra. Ska bra. Mm. vi vecka. nästa vecka. Hej husk uh, <laughs> up hey